Brådska Ett ärende hit Och ett ärende dit Tiderna är ju så bråda Hon som du längtar kom på visit Synd det var om er båda Knackade på en gång eller två Mot dörren la hon sitt öre Ingen var hemma Då måste hon gå vad hade hon annat att göra...